Aga mul on üks küsimus teile põisid. mis teile rohkem meeldib, kas seks või jõulud? Aha. Ei, seks. ei, mulle meeldivad jõulud, sest nad on tihedamini. <laughs>